Така, минавам на третата лекция. Алхалач, най-великият суфи. Говорили сме за него и след време пак ще говорим. Алхалач казва: Пътят е дело на Бога, а усъвършенствуването е дело на дявола. Аллах не е джемия, аллах е любов. Няма нищо по-лошо в света от вярващото невежество. Няма нищо по-лошо от вярващото... Става въпрос за умствената вяра. Не духовната, не чистата, а умствената вяра. Казва Алхалач, когато изпитваш мъка по един починал човек, ти омъртвяваш двама. Ето го погрешния подход. Твоята мъка се прилива. Това е също невежество. Великата любов може да се роди само в сурови изпитания. И казва Алхалач. Изчезването в Аллах е откриването на обежището. Когато изгориш в Бога, Бог ти става явен отвътре. Бог ти се разкрива. Еретикът е смело същество. Той не следва правила. Той следва Аллах. Еретикът не е от тази земя. Той е унищожител на света и унищожител на страданието. За него страданието и кладата са забавление. Безумните, става проспак за иретиците, не се интересуват от настоящето, а само от Аллах. И казва, щастие, което те води до щастие е опасна болест. Но това щастие, което те води до нещастие. Той е приятел, той е изцелител. Нещастията винаги са били благоприятните условия на живота, но те, би, но те не винаги биват разбирани. Щастието е сформирано от иллюзорна енергия, но човекът трябва да мине през него заради своя опит, за да не бъде ограничен той в своето бъдеще. За да може след дреми да не търси щастие, а да търси единствено и изключително Бог. Святостта, казва Алхала, че е опасност. Тя също е съблазан, но мъдрият е свободен. Той е освободен от тази съблазан. Той няма стремеж никога към святост. Става проза истинския мъдрец. Той има стремеж само към Аллах. Мъдрият никога не се отклонява чрез святост. Той знае, че един единствен Аллах е свят. Казва, Аллах е моят баща, а религията е чучело, призрак. Който обича Аллах, Казва Великият Алхалач, който обича Аллах и спада в многобожие. Прекрасна мисъл. Многобожие. Той обиква всички религии и учения. И всички хора, дори обиква и заблудените. И ако може да им помогне, той им помага, защото е многобожник. Защото е със широк обхват. Защото и те са според суфи от Аллах и Суфи знае, че Аллах обича и заблудените. И казва Алхалач: слава на Аллах, защото истината ме спаси от щастието и доброто. Щом се ударя на света, ще имаш за приятел всякога безпокойството. Който не приема истината, заблуждението го прегръща. Някой търсят, казва Алхалач, мъдростта на изток. Но Алхалач никога не търси мъдростта на изток. Алхалач разбра, че когато ти си чист, ти си при Аллах. О, заблудение не знаеш ли, че Аллах е изток? Защото какво струва изтокът без Аллах? Който е избрал Аллах? Той не е религиозен, нито светски. Той е подобен на син на Аллах. И каза ми веднъж Аллах. О, Алхалач! О, халач, не ме вкарвай в религия, за да не ме изгубиш. И аз вкарах Аллах в себе си. Когато Аллах измъчва едно същество, той проявява своята милост, но тя остава скрита. Дяволът е създаден като част от Божията милост. И в това Аллах е велик. Човек трябва да се справи с собствената си хитрост, за да не стане самия той дявол. Твоето неразбиране, казва Алхалач, това е твоят дявол. Твоята хитрост означава, че ти си дявол и не изкарвай сатана виновен, защото грешката става двойна. Ти си дявол, а той идва само да те получи. Злото е тайно изкуство на великия Божий замисъл. Злото в света е по-добро от доброто. То е, злото е по-събуждащо. Чрез злото проглеждаме за Бога. Чрез доброто заспиваме. И дори понякога си мислим, че ние сме добри. Чрез злото Аллах иска да се спасим от себе си. Защото човекът е най-големия враг на себе си. Видях много, казва Алхалач, които постиха, бдяха и богослужиха на Аллах и те изгубиха Аллаха. Аллах се отдели от тях и Аллах ми показа, че те не познаваха чистотата. Правеха много неща, но те не познаваха чистотата. Те не познаваха истинското, тайното, вътрешно служене. За това служиха външно. Който има Аллах, няма джемия в себе си. В себе си има безкрайна любов. В себе си има безкрайно многобожие, което обхваща и най-малкото същество. До кога лицемери ще строите джамии? А ще живеете без Аллах? Прости думи ясни. До кога ще строите джамии? А ще живеете? Разбирате, както се подразбира много ислямисти мухамедани са намразили Алхалач. Но Алхалач е безпощадна истина, излизаща от самия Бог, която иска да събуди съществата за по-висока отдаденост на Бога. Аллах е истината, а джамията е заблуждението. И Алхалач казва Издигни Аллах в себе си, а не джамия. Отново просто изказвани. Издигни Бог в себе си, а не джамия, не църква и така нататък.